Isabela Vasiliu Scraba, Olga Greceanu și părintele Arsenie Boca. Moto. A tăcea și nu a da adevărul pe față înseamnă a-l Sfântul Teodor Studitul, apud Arhimandrit Atanasie Dima, Mănăstirea Călderușani. Dacă despre întâlnirea dintre părintele Benedict Ghiuș și Olga nu stau mărturie manuscrisele ei aflate în arhiva Benedict Ghiuș, despre întâlnirea ei cu cel mai mare duhovnic al veacului trecut, nu avem decât un mic indiciu strecurat de părintele Asenie Boca într-una din predecele sale de la mănăstirea Prislop, unde fusese mutat de mitropolitul Nicolae Balan, ca să-l mai scape de prigoana mercenarilor ocupantului sovietic. Este destul de plauzibil să plasăm întâlnirea pictoriței Olga Greceanu cu părintele Benedict Ghiuș în perioada celor câțiva ani postbelici, în care fratele Sandu Tudor, martir al închisorilor comuniste, călugărit în 1948 la mănăstirea Antim cu numele de Agaton, a organizat conferințele așa-numitului grup al rugului aprins, grup de 17 persoane arestate 10 ani după încetarea conferințelor, în virtutea principiului de bază a injustiției comuniste, legea penală pedepsește retroactiv fapte care la data săvârșirilor nu erau considerate ca infracțiuni. Încă din 10 ianuarie 1945, directorul ziarelor Adevărul și Dimineața scria că principiul neretroactivității nu trebuie luat în seamă, fiind o ficțiune juditică. La modul acesta, cât se poate de limpede, comunistul Socor preciza chiar din timpul guvernării generalului Nicolae Rădescu înfățișarea așa zisei legalități, în care călăii harnici ai brigăzii mobile acționau nestingheriți de nimeni din Comisia Aliată de Control, fiindcă aici puterile occidentale delegaseră sovieticilor majoritatea competențelor. La Prislop, la o slujbă despre învierea fiului văduve din Nain, părintele Arsenie Boca a făcut o referire la una din conferințele olgăi Greceanu din perioada rugului aprins, fără a o numi în mod explicit. Că este vorba de Olga Greceanu, am putut constata după citirea manuscrisului numărul 830, pe care celebra pictoriță și conferențiară l-a încredințat împreună cu alte zeci de manuscrise părintelui Benedict Giuș. Manuscrisul numărul 830 a fost publicat de Părintele Ignatie Grecu în volumul Olgăi Greceanu Meditații la Evanghelii, pe care l-a îngrijit, confundând din păcate smerenia anonimatului cu responsabilitatea bunei editări, care implică ieșirea din anonimat a celui care se ocupă de tipărirea unor manuscrise ascunse de urgia luptei de clase a regimului comunist menținut până în decembrie 1989 printr-o permanentă teroare. Fiindcă unul dintre nesperatele evenimente editoriale anului 2010 a fost chiar publicarea predicelor Olgăi Grecianu în volumul îngrijit de acest călugăr de la Mănăstirea Cernica, Prin editarea manuscriselor Olga Grecianu, la circa șase decenii după redactarea lor, cititorii au putut afla conținutul celor 47 de predici ținute prin Bisericele Bucureștene de autoarea romanului Pe urma pașilor tăi Isus. Editura ziarului Universul București 1940 care avea îngăduința doi patriarhi, Nicodim Munteanu și Justinian Marina, să expună în biserici Hermeneutica ei la Sfânta Scriptură. La fel, evenimentul editorial care a marcat trecerea anului 2011 a fost cu siguranță publicarea după jumătate de secol a celor opt volume în manuscris aflate la Biblioteca Sinodului, cuprinzând dicționarul biblic scris și ilustrat de Olga Greceanu pe 2230 de file, eveniment de care nu știm însă cine s-a putut bucura, dat fiind că prețul celor trei volume este de 856 de lei, cam 190 de euro. Ori se știe bine că pensia minimă de circa 70 de euro o primesc atât de mulți pensionari români încât numărul acestora pare devenit secret de stat pentru statisticele europene, furnizându-se o cifră medie de 179 de euro pe lună care ar reprezenta media pensiilor plătite din bugetul României, țară în care 51% din locuitori trăiesc în sate cu populația îmbătrânită. Spre a fi ferit de confiscarea sa de către securitate, Manuscrisul cel voluminos al dicționarului biblic, cuprinzând 500 de desene ale faimoasei pictorițe și 1.400 de articole, se pare că a ajuns la Patriarhul Justinian în 1963, când Benedict Ghiuș era fără de vină după gratii, din 1958 arestat în lotul lui Sandu Tudor, devenit Ieroschimo Daniel pe motiv că înainte cu un deceniu a purtat discuții antidemocratice în care arătau că nicio schimbare omenească nu se poate face decât numai prin credință. Pe aceleași considerente au ajuns în biblioteca patriarhii, la început prin filozoful Alexandru Dragomir, apoi printr-un preot de la biserica Oțetari cărțile de domeniul religiei cumpărate de filozoful Mircea Vulcănescu, asasinat în octombrie 1952 în închisoarea din Aiud, unde avea să fie omorât de iubitorii democrației populare și ieromonahul Daniel de Rararău, 10 ani mai târziu. În meditații la Evanghelii s-au publicat 37 de predici ale Olgăi Greceanu, păstrate de Părintele Benedict Chiuș și zece predici rămase în Arhiva Olgăi Greceanu. Manuscrisul numărul 830 poartă titlul Cele trei invieri și explicația lor simbolică și se poate citi la pagina 88-91. Conferențiara observă că cele trei minuni de înviere a ficei lui Jair a fiului văduvei din Nain și a lui Lazar, sunt realizate de Iisus în chip diferit, că ele se deosebesc între ele ca timp, ca loc și ca situații, având fiecare senzul ei simbolic pe care apoi l-a detaliat. Cum este mai greu de crezut că manuscrisul numărul 830 al Olgai Igreceanu a ajuns să fie citit de părintele Arsenie Boca, și cum din dosarul de securitate al faimosului stareț de la Sâmbăta de Sus s-a aflat că acesta a făcut câteva drumuri prin capitală însoțind-o pe domnița Ileana, putem mai degrabă presupune că starețul mănăstirii Brâncoveanu a ajuns și el la mănăstirea Antim când, în cadrul conferințelor grupării rugului aprins, a vorbit Olga Grecean, probabil chiar despre cele trei invieri. Antonie Plămădeală își amintea cum părintele Ieromonah Arsenie Boca, cel care a prorocit instaurarea terorii comuniste precum și schimbarea de regim din decembrie 89, spunând că șerbi veninoși vor stăpâni țara multă vreme, ținea la sâmbătă de sus conferințe de inițiere creștină și de inițiere în rugăciunea isichastă, în paralel cu cei din București. Era chiar perioada în care starețul de la Mănăstirea Brâncoveanu reînviase cu viața și propovăduirea Duhul Filocaliei în viața poporului nostru. Aput profesor Dumitru Stăniloae prefață și dedicație în volumul al treilea al Filocaliei Sibiu, 1948. De fapt, pe lângă conferințele de inițiere creștină, Părintele Arsenie Boca schimbase în 10 ani aspectul mănăstirii, renovase clădirile, contribuise la completarea picturii bisericii renovată prin anii 30 de Zahiu Raiciu, pictor care restaurase și pictura bisericii Galata din Iași. Reproiectase parcul din jurul mănăstirii Brâncoveanu, admirat de un vizitator străin la începutul anilor 50. Înființase în 1940 un atelier de pictură, documentele de atunci fiind fotocopiate în volumul preotului Nicolae Streza despre părintele Arsenie Boca, atelier care mai există și azi când numele inițiatorului nu este menționat așa cum s-ar fi cuvenit. În noiembrie 1948, Starețul de la de Sus a fost mutat de metropolitul Nicolae Bălan la mănăstirea Prislop. În octombrie 1949, la predica sa despre fiul văduve din Nain, părintele Arsenie spusese la Prislop că cineva a băgat de seamă că Isus a înviat cei trei morți așa, pe unul în casă, pe al doilea în drum spre groapă și pe al treilea din groapă după patru zile. Lăsând a se înțelege că e vorba de Olga Greceanu, dar spre deosebire de Olga Greceanu, interesată de gândirea simbolică, ascunzând semnificația diferită a celor trei învieri, Părintele Arsenie își continuă predica din 10 octombrie pe ideea că Isus putea să oprească moartea fiindcă la noi Iisus a venit cu propria sa înviere din morți, numai că El n-a vrut învierea trupului, ci învierea sufletului. Arestat cu două coaste rupte și scos în mod abuziv din preoție în mai 1959 de cei care l-au tot închis fără verdictul niciunui proces în iulie 1945, apoi în 1946, apoi trei luni în perioada Sfinților, Paști 1948-August 1948, 1948 l-au dus pentru 14 luni la muncă forțată în lagărul de la Cananul Morții, între ianuarie 1951 și martie 1952, l-au închetat de Rusalii 1953, l-au arestat și schingit șase luni între 20 septembrie 1955 și aprilie 1956, l-au anchetat în toamna anului 1968 și l-au chinuit de câte ori au poftit, fără să dea socoteală la nimeni, părintele Arsenie Boca a prevăzut prigoana și moartea martirică pe care avea să le îndure din partea regimului de teroare exercitată fără pauză sub comanda ideologilor comuniști. În acel text în care face referire la conferința Olgăi Greceanu despre cele trei minuni de înviere, părintele Arsenie Boca a mai consemnat că Iisus n-a oprit de tot moartea lui Jair, a fiului văduvei din Nain și a lui Lază, că ei mai pe urmă, după niște ani, au murit. Fiindcă nu o înviere la viața obișnuită dora Iisus, ci o înviere fără de moarte, o sufletului, ca urmare a unei transformări profunde prin convertirea omului la Dumnezeu. Unei măicuțe suferinde, părintele i-a scris că prin secetă sufletească au trecut și sfinții, a trecut și Isus pe cruce când a zis despre părăsire, dar nimeni n-a fost părăsit. Uscăciunea sufletească nu e o deznădejde ci e una din nevoințele cele fără de voie. Olga Greceanu, căreia niciun istoric de artă televizat cu asiduitate în comunism și niciun ziar nu i-a anunțat trecerea pe tărâmul de dincolo, cu pensul în mână la 16 noiembrie 1978, se pare că a fost dăruită cu o credință lipsită de momente de uscăciune sufletească. Trecută de 80 de ani, Pictura făcea în Agora educație religioasă într-o perioadă agresivă ateie, prin exemplu momentelor ei de extaz în rugăciune. Atunci fața îi radia de fericire. Se ruga în genunchi, sprijinitul de un copac din marginea trotuarului, în mijlocul capitalei, vara, pe bulevardul Ighe Duca, pe care studenți în vacanță mergeau spre gară. Poate mai mult de aceea decât în cauza subiectului religios al picturilor ei monumentale, ideologii comuniști au folosit mult var să-i acopere frescile din gara băneasa fost în mocoșoaia de la primăria Banu-Manta și de la primăria Amzei.